No, Dobro, ne aktualna tema, Zdaj, v kateri začetek lahko v bistvu, kaj rečeva, je primer petek. kako komentiraš ta začasni izid primera? Vprašanje je, če je to začasni izid primera. Vprašanje uh, sodbe očitno pomenijo veliko razočaranje tako za samo žrtev, kot za toživstvo ter javnost. Uh, Bojim se, da smo zofijni ljubimci v okviru naših dejavnosti spremlja na primere petek na naši spletni strani, primer primerpetek.net, pravzaprav večkrat napovedali takšen izid. Pravzaprav sem sam veliko krat opozarjal na to, da policija v predkazenskem postopku ni delala dovolj dobro, da je do številnih zapletov v sodnem procesu, v morski soboti, se je prav tako dogajalo, kup nekih precedensov, stvari bo bolj spominjala na farso, in ne zadnji sem svoji knjige, kako sem močno dihali, takšen razplet epilog zgodbe tudi napovedal. Uh, žal mi je, da se je to zgodilo. Bojim pa se, da zaprav, se zvezi s primerom petek v bodočju ne bo zgodilo kaj novega. A, bojim se, da na višjem sodišču tožilka ne bo kaj prida uspela, dokazno, dokazno grativo je takšno kot je in obstaja zelo malo verjetnosti ali upanja, da bi pridobili novega in na njem, na tej podlagi pravzaprav prav svojo obtožnico izboljšvali. Sam se že te, v bistvu da si pač na ten, v tem napisal knjigo, pripravljaš internetno stran, uh, skratka, si zelo posvečen v to zadevo. Zanima, zakaj, uh, kje vidiš pomembnost tega primera, zakaj dejansko se ti zdi ta primer tako pomemben, da se mu v bistvu posvečaš do te mere? Ja, to smo že nekrat spovedali, ja jaz in drugi. Primer je res enkraten, zato, ker kot samim rahlo patetično najavljamo, pravzaprav dokazuje, v kakšni državi živimo, kako zrela je naša demokracija, dokazuje, na kakšen način pravzaprav deluje ta policija in to dokazuje, na kakšen način se prihaja do razsotb na naših sodiščih, ne? in če vse skupaj se štajamo, gotovimo, da... In pravzaprav v tem primeru ima predtepenje bivši novinar prav, ne, potrebna neka prevetritev in sodišča, potrebna je neka kontrola nad delom policije in potrebno je seveda zasledovati vso korupcijo, gospodarsko korupcija in kriminalno dogajanje, ki se v Sloveniji dogaja. Ne. Tu je še ena točka, ki je očitno zelo akutna,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 Zkratka je zelo kompleksen problem in na vsakem od teh terenov se postavlja kup novih vprašanj ne? in mislim, da ta obsudilna sodba samo še krepi akutnost eh, teh vprašanj. Glede na tvojo snovivnost, ne, ki si je skazal na internetni strani <laughs> pa na drugih mestih, se ti zdi, da bo ta primer vendar le doživel nek, bom rekel, pravičen konec. Malo prej sem rekel, mislim, da ga ne bo doživel. Bojim se, da so te prostilne sodbe... Je petre, je jaz sem bil v čas uh, bolj iz nuje, kot najpravi zapravi optimist. Šele po teh zadnjih farsičnih dogodkih v Morski soboti, uh, ko je sodnik zelo očitno zavračal nove dokazne predloge tožilstva, In ko so, pravzaprav, uh, uh, in obramba in obtoženi uh, jasno imenovali, kdo so na njim pričani, s tem spravili v smrtno nevarnost, mi je postalo jasno, da, ta, da to svojenje prvič ni uh, legalno, pravzaprav, in drugič, da vse po vodijo v oprostite obtoženih. To se je res zgodilo. Bojim se, da da prav bi rad bil optimist, da tudi čez 20 let kaj novega o tem primeru ne bomo zvedeli, oziroma ne bomo mogli, mogli pravomočno dokazati in storilcem in naročnikom njihovega gnusnega dejanja. Uh, v Bist se v te smeri, da v bi bistvu so zelo dobro poznajo oktere, oziroma zelo dobro poznamo oktere te zgodbe iz naših takle, oziroma ne ne tak rekel upaš uh, na glas artikulirati, se pravi, te naročnike? Na, z, kot glavni medijski usumljenec, kar se tiče naročništva, tega napada, se vse čas upojavlja, upojavlja Kroški, koji je podjetnik Janko Zakršnik. Uh, mislim, da je to ime nesporno kroži, da to ime novinari prekoslej vse čas uporabljajo. Seveda pa njihče ne trdi, da je on naročnik. Jasno, da ne trdijo zaradi tega, ker za zato nima dobenih dokazov in tako da je ta primer ostaja na ravni teh domnev in indicov in ravno v tem je težavnost tega primera. Ok, dovoljno primer petek. Gremo na naslednjo večjo temo in sicer je politična situacija pri prihodu na oblast. To je še ena rekel, zelo taka uh, tema, s katero se okvarjaš zelo red. Uh, se ti morda zdi, da vtegne ta politična opcija, ki je sedaj na oblasti nekak na način ogroziti slovensko pot demokratičnosti? In, po kateri, in katere so po tvoje tiste teme, ki na to nebo nazivno kažejo? Ja, odkar imamo na oblasti uh, Janšo, se mi zdi, da pravzaprav vsakim dnevom spremljamo upad zato demokracije dobili smo neko autoritarno oblast, ki pravzaprav ne spoštuje osnovnih demokratičnih norm. To se svo najbolj kaže na področju varovanja človekovih pravic, ki so ves čas konstantno ogrožene. A kaže se v ravni eh, politične kulture, kulture političnega obnašanja, kaže se v razumevanju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 v tem strogem razlikovanju med našimi in njihovimi, se pravi v nekem popolnoma neracionalnem navijanju, kaže se v diskreditacijah, v manipulacijah, v lažeh, ki so se očitno izjemno namnožile. Glavne, je, pravzaprav sem izjemno zgrožen, Up, samo upam, da nisem, bom bi rekel med redkimi, Pripričal sem, da pravzaprav uh, Janšova oblast ne bo dolgo zmogla v takšnem nedemokratičnem tempu. Zdaj, če ti malo zmotiti na te točke. meni kot lajko, osebno, ne, se pravi, kaj se tiče na tega političnega predvorešča, nisem opazal, uh, kakih bistvenih sprememb, glede na to, kar se je dogajalo začasel liberalne pozicije, uh, se motim pri tem. Mislim, to, kaj si zdaj našteva, bo imen tudi tisto, bi lahko konc konca tudi prejšnjih blast? Ne, mislim, da to absolutno ne drži. Če je potem A, je res, da se na nek način prejšnja oblast vladavina LDS na neki točki spridila, da je postala samo zadostna, da je postala arrogantna in ošabna in da je očitno na zborskih volitvah ta opcija lani,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 v prejšnjih 12 letih absolutno nismo doživeli in mislim, da ta primarjava absolutno ni na mesto. Se strinjam seveda, do vročene mere prejšnja oblast grešila. Pripričam pa sem, da je imela bistveno višjo politična kulturo, njene napake so vglavnem vseh, da bile gospodarske v sferi ekonomije. Tole, kar doživljamo zdaj, je pa nek ne stamped stampedo, demagogije, politikanstvo in manipulaciji, ki mislim, da je res enkraten v, v slovenskih zgodovini sploh. V uh, bistvu s tem se že nekako dotikaš LDS-a, v uh, bistvu mojega naslednjega vprašanja. Uh, po porazu je LDS v krizi, evidentni krizi. Uh, kako se bo v bistvu lahko LDS potem po, po razo pobrala, kako ti izgledaš na to in pa kaj to pomeni danesko za slovenska opozicija, katera je nosilka konc koncev LDS. Imamo še kakšno alternativo lds kot opoziciji, močni opoziciji, ali je to, to Ali je ta opozicija odvisna si pravi od lds -e in pa njene krize? Ja, bojim se, da LDS zaenkrat v igri kot edina, resna in kredibilna opozicija, ravnanje druge opozicijske stranke,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 Uh, da pa je seveda pravzaprav uh, LDS izgubila prejšnjo oblast in da pravzaprav ne ve, kaj bi rada za to boj pa se ima bi reko zahvaliti ravno temu, da je izgubila svoj kompas namesto, da bi ostajala pri teh izredno liberalnih uh, političnih in ideoloških vrednotah,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 Obstaja svoda to izprazeno mesto Levice, ki ga v Sloveniji ne želi zasest. No, ti si precej znam potem za sposobih liberalnih stališčih, pa tudi ne skrivali, da te liberalne da ste bliže kot konzervativne. Nenazamest si tudi med ostanovitelji foruma za Levico, ki dejansko hoče biti nekaj vrste tisti subjekt Sloveniji, ki bo zasedal to mesto na Levice, ne? čeprav razumem. Kako je torej s tem projektom? Ima to, ta projekt prihodnost, politično, družbeno, civilno, kako šnakoli? Se pravi, lahko ta projekt spostavijo njega politična na Slovenskem? Forum za levico zaenkrat za nima dovene prihodnosti, a, ker prezo ne da prav nič od sebe. A je kakva opcija, ki ima prihodnost na Vece. Obstaja seveda neka opcija, ki pa je žal že zaenkrat samo to opcija, se pravi, lahko si zgolj limo, da bi se levica v Sloveniji postavila na noge, Iz meni nerazumljivih in neznanih razlogov so najprej vsi levi intelektualci, ki pa eni strani niso bili zadovoljni z LDS in so bili kritični do nje, zdaj padli v nek pasiven malk a, in popolnoma stojično prenašajo to novo desno vladavino, tako da pravzaprav verjamem, a, da... Levica seveda ima sloveni prihodnost, žal ne vem, kdo bodo njeni nosilci. Jaz samo upam, da bo tudi politična levica na čelu za LDS uh, znala uh, in zmogla uh, ta svoj preobrat nazaj v levo. Uh, v vsakem primeru pa mislim, da ni preveč obetov za to, da se bo desnica na oblasti kar tako zrušila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 da bi levi intelektualci so da morali več prihajati do besede in kaj narediti. Uh, upam, da se bo sva to čem zgodilo. Uh, recimo Maribor, naslednja točka. Kulturne zdrahe se pravi, mestni proračun in pa forum za kulturno, kak je že? Vizija Maribora. Kako, kaže trenutno stanje glede tega? Ja, kar zadeva kulturno dogajanje v mestu, to je seveda pet zgodba, ki se vleče kot jara kača že desetletja. kratkim smo se tudi z Ljubimci pridružili iniciativi za imenom Forum za kulturno vizijo Maribora, ki združuje kar nekaj kulturnih ponudnikov v mestu. Žal nas je pač v to prisilila finančna situacija, predvsem kar zadeva pričakovanja subvencij strani mestne občine Maribor, ko če če javno zdaj že ve, pravzaprav razpis občine Maribor že drugo leto zamuja za 9 oziroma 10 mesecev, pri čemer občina krši svoj lasten pravilnik namesto razpisa oktobra za prejšnje leto. Leto se, recimo, prišel ven razpis šele julija, kar pomeni, da za a zamuda. Pardon, 10 zamuda. Kar seveda pomeni, da vsi kulturni prijavitelji za občinski denar, ki pač na nekem svojem deležu računajo na ta denar, svojih projektov, še lastnih celoletnih, ne morejo izvajati, ali jih izvaja v obistveno. A finančno šepkejših okoliščinah, pravzaprav do odločitve o tem, ali bodo dobili denar časih preteče celih 90 mesecev, lani smo recimo našem društvu dobili denar 30. decembra, projekte smo izvali od 1. januarja, kar pomeni, da smo celo del, leto delali na, na, iz svojih lastnih žepov. Uh, se prej zalagali svoj denar, ostali ljudjem dolžni in tako dali. In to je sva situacija, v katero nismo samo zatečeni samo v našem društvu, tam več vse podobne institucije in javni zavodi <coughs> uh, v Mariboru. Tako da situacija nič ni mi smo se sestali z županom Sovičem, ki se sveda sklicuje na sprejem proračuna, kakšne posebne volje, potem, da bi nam prisluhnil, ni pokazal in to je pač ta klavrna slika. Z... Prej, ima to določen vpliv, mislim, taka situacija v mestu in pa takšen odnos mestne oblasti ima verjetno tudi svoje posledice tem, kako je danesko zaznavom Maribor kot univerzitetno mesto. Uh, je to mu, da je mesto Mariborje in ostatno mesto moče opaziti razmi pač po številu mladine, ki se tre, drenja po mestu še čem drugem? Mislim, ali je v Mariboru kot tak in potem študent še lahko nek faktor, ne? Ja, bom ironičen. To, da je Maribor in ostatno mesto, se je v glavnem na lampiončkovih igrah, ne? pa recimo po razdejanjih, ki ga naredijo študenti v okolici Štuka, okolici Koroškega mostu, na gosposvetski cesti in podobno. Uh, žal se to ne kaže recimo v poslušanju študentskega radija, kar o čem raznajo veliko poved na Radio Marš. Žal se to ne kaže v izdajanju kakšnega študentskega kritičnega časopisa. Žal se to ne kaže v kakšnih posebnih uh, dejavnostih študentov v mestu, Tako da, ja, bom rekel, Maribor je res študentsko univerzitetno mesto. Kaj je tisto, pravzaprav, kaj študenta, kot se ga sedaj opisala v Densko ta hedonistični aparat? Ja, hedonistični aparat uh, Mariborskega študenta, mimo grede tudi sociološke raziskave, um, Mariborskega študenta kažejo, da so glavni vrednoti, ki me sledi na tanko hedonizem in kariera. O... Uh, lovi splošna družbena situacija po eni strani, ne, se pravi vsta splošna družbena politična klima, v kateri smo pač v zatečeni in a, vrednote mladine se pač v to smer spreminjajo, da pravzaprav kritičnost, individualnost, a, družbeni angažma niso več na vrhu teh prioritet, da Prioritete postaje pač najti si službo, a, eventuelno zgraditi si družino, končati študij, imeti se fajn in dobro. A, tako da to je en nivo razprave, zakaj situacija taka. Drugi nivo je ta, da je pravzaprav Maribor vedno bil handikipiran in je zaostajal kar kar zadeva recimo temu teoretsko produkcijo, splošno družbeno refleksijo in reflektiranost. A, zakaj je temu tako? Mislim, da se to zosped zgodovinske, politične, širše družbene okoliščine Maribor, pač lovi študente iz Zaledja, a včasih tudi tiste, ki se ne morejo v na univerzo v Ljubljani ali so tam zavrnjeni Lovi študente seveda, ki prihajajo iz srednjih šol, ki so pomoči in vseh kazalcih manj kvalitetne žal, se pravi, zelo verjetno je kakšna gimnazija v prekmurju, pa nočem nikogar žaliti manj kvalitetna kakšna gimnazija v Ljubljani, da ne govorimo o srednjih šolah. A, tako da je tukaj več faktorjev, ne? več faktorjev je, zaradi katerih se pravzaprav mariborska študent študentarija vsako leto huje odziva, vedno bolj v, se mi zdi a, agonično, indolentno, vedno bolj inertno, a, vedno več je mariborskemu študentu do lastnega užitka in vedno manj mu je do česarkoli drugega. So, te smeri sledijo tudi univerze, to, te se sledijo tudi univerze, konc koncu. Posebej v Mariboru danesko imamo probleme zdaj z ustanavljanjem filozofske fakultete. Kako daleč je ta projekt, se pravi filozofske fakultete? In po drugi strani pripra, pripravljena je ta bolonska reforma študija, ki verjetno tudi ne bo kaj dosti izboljšala tega stanja v Mariboru. Kaj ti meniš? Ja, filozofska fakulteta načeloma seveda poskuša uh poglobiti in okrepiti humanistični študij ali pa družboslavni študij v mestu in to bi moralo na nek način prinesti neko izboljšanje Maribor slovi potem, tem, da pravzaprav vedno je za tehnične, za tehnične znanja, da je bil to proletarsko mesto z ogromno fabrikami, tovarnami, ki so pač zahtevale ta tip znanja, tehnični tip znanja, tip inženirja. Tako da tole pač seveda, kako rečem, uh, v humanistiki smo vedno zaostajali in to je eden od indicov, pokazateljev, zakaj Mariboro kritično misel, ki jo pač sovini ljubimci želimo gojiti, nikoli ni bila posebej močna. Uh, bolonska reforma seveda bo prinesla velike spremembe v visokošolski študiji, ne samo v mari, več Sloveniji in drugod po Evropi. A, bojim se, da ta reforma ne prenaša kaj dosti novega, kar zadeva agilnost in pridnost in zavzetost angažma študentov. Kot veste, a, kot vemo, ne? A, bo to sila enodimenzionalnem študiju z zelo velikimi poenostavitvami, kar zadeva same programe, literatura, da pri posamičnem predmetu bo sila skrčena na zelo majhno število knjig, ki jih bo mora študentov vladati. Predavanje bodo postajala vidno bolj enaka vsem prejšnjem, kar pomeni, da Profesori ne bodo rabli vidi po sebi inovativni, študenti pa tudi ne, ko si bodo prizadevali za skriptami in zapiski od prejšnj, iz prejšnjih letnikov. A, bojim se, da ta študij ne prinaša kaj po sebi spodbudnega v tej sferi, recimo študentskega angažmaja, njegove refleksije, družbenega angažmaja in podobno. Zofi, se, kot tri...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 klima, ki se dogaja, za neke splošne spremembe. Mogoče se seveda tudi mi nismo dovolj potrudili, mogoče se, tudi jaz objuro kakšno napačna na pota, tega ne vem. Uh, Zdenkrat mi sicer tega nišče uh, ni očital, ampak uh, pravzaprav ne vem, na kakšen način bi se dala študente še spodbuditi, Po teh a, izkušnjah meni in mojih kolegov, vseh študente, a, težko spodbudim, ka če Mislim, da, da je to neko splošno spoznanje, ki si ga delimo v Mariboru, vsi profesorji. Da bi pa prišlo do kakšnega posebne, posebnega premika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 teoretskega, političnega preboja napredka, da so očitno ti časi minili, očitno je pač mogoče problem pri meni v nostalgičnosti, recimo, pa ne samo v meni. A bojim se pa, da ni. Ne? Bojim se, da pravzaprav je to, da so študenti inertni večinsko mnenje, da to ni samo neka um, romantična nostalgija, in da se situacija v s tem slabša, da je pač ta isti študent vedno bolj hedonist, vedno bolj karierist in da sta to dva parametra, ki sta edina, ki jo zasleduje. Za recimo, imel bo nekaj izklop pravšalno filozofijo, oziroma recimo, postimo te družbene teme malo v zadnjo, pa gremo, po, po kako filozofija, se pravi, kaj naše ideje. <laughs> ne, čeprav v bistvu, ta obvod mi še, v bistvu, še vedno se navezujem na tvoje civilno mm dejavnost -hmm. na tvoje z nek način. Znam si v bistvu kot mislim, psi filozof po svoji izobrazki, tudi po svoj stroki, si filozof, ne samo filozof, si priznajem. V bistvu, Uh, kaj se tiče tvoje speci speci speci speci specifikacije, se pravi grške filozofije, zgodovine filozofije, si tudi nekako strokovno priznan ne nazaj nemaš kar neke literature že z tega področja. Uh, Misliš objavo? <laughs> objavo, prevodil in tako okay. dalje, ampak no, dobro, to je posrednje. V bistvu možeš pa si vedosti bolj poznan kot uh, angažiran pisec, pobudni številnih civilnih giba in podobno. Zanima me ali obstaja med se pravi, med to strokovni pristopom do filozofije in pa s te, temi pobudami celinih uh, celini in podobnega, obstaja neka povezava, uh, mogoče za tebe na splošno, uh, in kaj te je tako pri eni dejavnosti kot pri druge. Ja, že prej sem rekel, da pravzaprav filozofa, profila filozofa ne smemo razumeti uh, enodimenzionalno, ne, kot nekega, v svoje knjige zabubanega, zaprašenega profesorja, ki se seveda ne spravi a, ven iz hiše razno po kakšnem pozno večernem a, sprehodu, ne, kot kakšnega kanta, skratka. A, moj lik filozofa, kot ga imam v glavi, je bil, vedno bil ta, da pravzaprav filozof mora opozarjati na svojo lastno koristnost, Sam ne verjavim tistim filozofom, ki so opozarjali, da je filozofija nekoristna a, in da je celo, celo črpa svoje moč in svoje lastne nekoristnosti. Prav nasprotno mislim, da filozof, filozof mora pokazati sicer malo teže in dokazovati svojo lastno koristnost in a, sam to poskušam. Žal to ne moram početi preveč sicer tudi na podlagi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 Etika je pravzaprav uh, svoje rojstvo doživela pri Sokratu, v njegovih raziskovanjih. Uh, in etične vprašanja so tista, katerih lahko filozofi daje najbolj merodajno uh, svoje odgovore, zakaj etika je pravzaprav njihovo področje. Druga sfera, v kateri je filozof lahko maksimalno koristanje, je pa logična, neformalna, argumentativna analiza,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 recimo v družbi, v tisku, v politiki, pri delu novinarjev, skratkaj mislim, da sta na tanko a, argumentativna analiza in etika dve nesporno pa vsem filozofski področji, a, ki stahkrati maksimalno, a, bom rekel, družbeno priznali in koristni in a,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 Čomski, nekaj na začetku svoje aktivistične kariere govoril o odgovornosti intelektualcev. Mogoče s tem, misliš na to? Je to tisto, je to ta kontekst, v katerem vidiš? Uh, odgovornost intelektualcev se mi zdi, da je sva druga tema. intelektualci niso samo filozofi, tako da ta zahteva po odgovornosti intelektualcev ne zadejne samo njih. Se pravi, to je neko bistveno širše vprašanje. Mislim pa, da je res po svoje uh,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 Uh, pravzaprav res rahlo zaničujem svoje kolege, filozofe, uh, ki sicer malo pogodornjajo, ko preberejo kakšno neumnost v pjutranjem branju časopisal, uh, pa jih to pos kaj posebej ne tangira. Mislim, da pravzaprav svojo vlogo filozofa razumeja zelo enostransko. Sicer dopuščam seveda, da se nekdo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 Koncu filozofije, o novem začetku, o vseh teh mobilizacijah, zavezanih in dol. Kaj je v bistvo filozofije, kaj pomeni zdaj tega osebno? In recimo, če še poskušamo malo naprej vati, ima filozofija prihodnost in če ima v kakšni obliki. Vprašanje, ali ima filozofija prihodnost zelo delikatna, če no, se to lepo prebiješ? Še posebej, če prv kaj postaviš filozofo? To prvo vprašanje, ki te zanima, kaj znati filozofijo danes, kje je, kako glediš. Um, bojim se, da. Lahko na filozofijo gledamo z dveh vidikov. Eden je ta patetičen, romantičen vidik, ki so ga že omenila. Ne. Filozof je nekdo, ki se okvara bolj in manj z metafizičnimi problemi ali z problemi, ki so zelo suhoparni, ki so zelo je ne pomenijo kakšnega posebnega a, znanstvenega ali družbenega priznanja, pomenijo bolj neko osebno zadovoljstvo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 katerem zasleduješ recimo temo veličino uma, podobno kot teologi zasledujejo veličino Boga. Se pravi, v tem bi lahko bil filozof podoben teologu, naj o predpostavki, da je um mogočen, v primeru filozofije in o predpostavki, da je Bog mogočen v primeru teologije, se pač filozofijo kvarja za to močjo uma in racija in sistem s tem zadovolijo. Skratka, to je ta en vidik, ne, romantična, romantičn pogled na delo filozofa. A jaz se bojim, da je ta lik a, popolnoma preživeti, ne, bojim se, da kaj posebej a, dosti z njim ne moramo početi. A, kot rečeno, pravzaprav navijam za tiste rešitve v katerih se filozofija izkazuje za uporabno in za koristno, za tiste, v katerih so njena dognanja znanstveno preverljiva v takšni ali drugačni obliki, vsaj posredno. A, tako da pravzaprav a, prihodnost filozofije vidimo v tej smeri, ne, v nekem delovanju filozofije v sozvočju z drugimi znanostmi, v a, preverjen v njenih ugotovitev, v navezovanju njenih spoznanj na psihologijo ali druga, druga področja znanosti ali druge znanosti. Še beseda ali dve o tvojem interesu za grško filozofijo. Zanima me, kaj je tisto kaljte pri antični filozofiji, pri manj, Ja, pri grški antični filozofiji me seveda priteguje čas samo dejstvo, da pravzaprav na njenem področju smo, da smo lahko na njenem področju, področju stare Grče, priča rojevanju filozofije, ne. Stara Grča velja za zibelko filozofijo in predvsem rojevanju filozofskih problemov, ne? Kar je fascinantno pri starih Grkih je ravno to, da pravzaprav, tako kot so si izmislili, so pravzaprav našli, iznašli Filozofske dileme in drugič je pri njih fascinantno to, da filozofski problemi, s katerimi se uh, ukvarjamo in se hljotevamo danes, niso bistveno drugačni ali pa so celo isti, uh, kot so jih načeli stari grki. Se pravi, kar je pravse fascinantno pri njih je na tanko rojstvo, tega, je rojstvo te filozofije, je rojstvo filozofske težave je rojstvo seveda tudi filozofskega mišljenja, ne? In nič ni seveda lepšega, mogoče tudi, ne, romantičnega, kot biti prisoten ob rojstvu. <laughs> Zdaj, v časi so dejansko pomenili nekako uh, inspiracijo tudi za renesanso, ki je nekako pomenila preokretnico v zgodovini človeštva, se se glede iz naše perspektive. Zanima več, če Slučajno, ta antična uh, filozofija, oziroma ci, antična civilizacija v sebi še poseduje tako silo, ki bi danesko bila sposobna uh, še enkrat sprevrniti po te zgodovine, podobno kot je to storila Renesansa, ali je ta opcija iščrpana? A, jaz se bojim, ne, kot pravi Hegel, da pravzaprav kakšnih posebnih novih, velikih filozofskih sistemov a, ne bomo deležni, pa ne zaradi Hegla in ne samo po Heglu. Uh, kar zadeva resansa, mislim, da je splošno sprejeto dejstvo in spoznanje, da pravzaprav glede na, uh, bom logični in filozofski domet, nikoli ni dosegala antičnih filozofov, se pravi, resančna filozofija je se, se, seveda inspirirala v, starji, v starogrških filozofih in Njihovih spoznanjih ni pa jih pravzaprav miselno nikoli dosegala. Tako da, če sledimo temu receptu, potem a, to pomeni samo dobro novico za stare Grke. Vsaka ponovitev pomeni samo neko slabšo kopijo za to, česar smo bili v Stari Grči že deležni. Kot če, kot, kot, kot, kot, kot, ideal. Vesto, eh, se vedno znova ne, v bistvu, na začetku je bilo popolno, potem pa gremo še. Zdaj, ja, vidno slabše. meni, prihodnost, samo še slabša, bo ne more biti. No, mislim, zdaj, zdaj ne vem, no, kaj, kaj, kaj misliš, ne? pod prihodnost, ja, ne? misliš pod... Ne, jasno je, da seveda sodobna filozofija, a, Staro probleme uh, posebej nadgradi in jih razloži tudi s pomočjo matematike in drugih ved. Uh, mislim pa vseeno, da, da zapraval novi sistem, če bi se že porodil, bi na tanko padel v to zanko romantičnosti. Ne. Se pravi, bil bi znova, bi bil sistem, do katerega bi bilo treba verjeti. Ampak mislim, da ta vera v filozofski sistem, vera kot neka poza, neka drža, ki bi jo imeli do filozofije, da je po sebi pa se. Ne. Tega več mislim, da, da v filozofiji ni ali vsaj ne bi smelo biti. Ne. Uh, in v tem, v tem oziru se mi zdi, da uh, pravzaprav filozofija nima kakšne posebne prihodnosti da me zanima še, samo še to, kaj v bistvu je trenutno tisto jedru tvojega zanimanja na področju etične filozofije. O čem se trenutno ukvarjaš? O uh, čem se ukvarjaš? Ja. Kaj se tema tvojega trenutno? A, trenutno ukvarja? se največ znotraj filozofijo ukvarjam z a, filozofijo psihologije, pravzaprav z spoznavno teorijo, teorijo in psihologijo v helenistični filozofiji. Konkretno predvsem pri starih stojkih, a, konkretno se z vprašanjem strasti pri starih stojkih, vprašanjem nastopa emocij. Letos bom en ciklus posvečil posvetil vprašanju jeze, a, kot ene zelo pomembne ne? slabe strasti, slabe emocije, o so stari stojki napisali debele razprave, Zdi se mi fascinantno, da pravzaprav ta psihološki, a, ne samo imaginari, ampak recimo psihološke deskripcije a, človeških emocij absolutno ostajo iste. Se pravi, strasti in emocije, kot so jeza, a, bolečina, strah in podobne, se pravzaprav, V njihovih očeh in naših očeh niso v bistveno spremenile.